كلمتان حبيبتان ان Hval alah, džamao, hvalić haleb, ta'ala. vam i selam, koji slijede pravi put do sudnjeg dana. blagodatima, posebno na blagodati Prošli put smo završili o ruci. I najavili smo Ovaj put nećemo govoriti o poglavu, o bolesti, odnosno bolestima i medicini. Mi znamo i govorili smo više puta da islam univerzalna vjera koja ulazi u sve segmente ljudskog života. To nije samo vjera koja je posvećena obredoslovlju i badetima, to je vjera za cijeli život. U stvari to je jedan sistem života, to je jedan sistem vrijednosti. Ulož je u najsitnije detalje našeg djema. Pa tako i ovo poglavlje odnosno o pitanje bolesti i liječenja bolesti ili bolesti. Prvo da nešto kažemo e, bolestima, zašto je uopće uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao bolest? Zašto je dao da se, da se ljudi razboljevaju, da i pogađaju različite bolesti? Da pa su islamski učenja izvukli određene pouke odnosno razloge i svrhe. Zašto je Allah dao ljudima bolesti? Zašto nisu tamo zdravi do smrti? Ima nekoliko jel, razloga, a glavni su da se e, na osnovu suprotnosti spoznaje vrijednost one druge suprotnosti. Odnosno, na osnovu Allah je stvorio suprotnosti, stvorio je dženeti uh, džehennem, stvorio je istinu i neistinu, stvorio je noć i dan, stvorio je vatru i vodu. To su te suprotnosti. Da, čovjek, da ne postoje te suprotnosti, mi ne bi znali vrijednost. Da ne znamo, ovaj, da ne opusimo bolest, ne bi znali vrijednost zdravlja, ne bi znali vrijednost i blagodate. To je jedan od razloga, da kroz bolest čovjek svarti i dokući vrijednost, vrijednost zdravlja kao jednije velike, a lahove Ona jest jedna od najvećih blagodati. Jer, kažu islamski učenjaci, nakon imana, upute, zdravlje je najveća blagodata. I, jeli, oko toga će se složiti i učeni, i neučeni, običan svi uvijek kaže Bože zdravlja. Bože zdravlja. Čovjek može svoje osnovne potrebe zadovoljiti vrlo lahko, jednostavno. Par zalogaj, svi preživjet će vode i tako. Dok je zdravlje, kada je čovjek zdrav, onda je o najvećem rahatluku i najvećoj blagodati. Kao što kaže Hadis Poslanika, Alekisaratu Oselasu, dvije blagodati ljudi mnogo ili vrlo često zapostavljaju ili zanemaruju, a to su zdravlje i slobodno vrijeme. Dvije blagodati koje ljudi često zanemaruju i to su zaista blagodati. Zdravlje i slobodno vrijeme. Čovjek kad ima slobodnog vremena, tj. kad mu se nisu nagubilale obaveze, dužnosti i poslovi, to je blagodat, treba je Pa one planove i obaveze koji ga čekaju pohititi sa njima, da popuni to slobodno vrijeme, jer bit ćemo lakše kasnije. Kao i zdravlje, Izdravlje je velika blagodat. Čovjek kad je zdrav, on svašta može činiti, stvari može činiti prije svega, hajde, dobro može Allah u robove, može sebi privređivati, ali kada je bolestan, onda treba tuđu pomoć. To je prvi razlog zašto Allah dao bolest. Drugi razlog je da, da mu se obraćamo iskreno. Bolest nas natjera da se Allah okrenemo. okrenemo. Ljudi kad su zdravi, Allah za borbe. Kad su u rahatluku, Allah I borbe. Ili ga moli onako minimalno, sve li svoj ibadet, i svoj, svoj kontakt i duhovnu vezu sa Allahom na minimum. Namaz, malo korana, zikra, ni malo. Međutim, kad ga pogodi kakva bolest, onda se punim kapacitetom obraća Allah, postavlja veze, otvora mu srce, moli ga, pokazuje svoj, svoju slabost, svoju nemovoć, traže od njega iskreno. I to je jedan od razloga zašto je Allah dao bolest, da mu se ljudi iskreno obraćaju i da, da ga mole za zdravlje. Spominje se u jednoj predaji da Allah Đelešanovu iskuša svoga roba, boleću, zato što voli da ga vidi kako ga iskreno iskrušeno moli. Kada je bolestan. Kako mu se iskreno iskrušeno obraća, odnosno činimo i badet i dova ovo, a dovo I radi toga mola da ne bolest. Ne, radi drugih raz pokoj match mu kasni govor ti posli. Znači, drugi razlog zašto la daje bolest. Spomenuli smo dva. Drugi razlog je bolest spada u nevolje, sva treći razlog bolest spada u nevolje. Odnosno eh te gobe. tegobe, je Allah subhanahu wa taala kroz bolest nas čisti od grijeha. Čistina nas od grijeha i to je to je hajer za inssana. Mi mislimo da je onom što je što nam je neugodno, što nam je neprijatno, da je to da je to zlo po nas u svetu hajde. Jer mi ne znamo skrivene razloge je li to ostanja koji nas tada. Allah želi da nas očisti. Zbog toga što se mi nedovolno čistimo telom i dobrim djelima, pa nas sala želi očistiti na ovom svijetu bolešću da nas ne bi čistila na ovom svijetu đavoljska ad. I još četvrti razlog je da Allah kroz bolesti stavlja na ispite u ušnje svoje robove da ispita njegovu strpljivost, da ispita njegov iman, jeli? jer koje god izgovorio šehadet, on mora utvrditi svoj šehadet i svoju vjeru dijelima i strpljivošću. I to je jedna od razloga zašto je bolest. Ali Allah je dao, što je veoma bitno, Allah je dao čovjeku za svaku bolest, različite su vrste bolesti, Ne znam koliko je dosad medicina utvrdila. To je sigurno veliki ogroman broj. Ali za svaku bolest je dao lijek. Vidjet ćemo ovim kasnijevim hadisma. Za svaku bolest je dao lijek. Samo je treba naći. I to je istina. Ima bolest, pardon, ima lijek i za najteže bolesti. I za sidu, i za tumore, za rak. ima Imaju lijekovi. Sigurno samo i treba pronaći. Kao što nekada nisu bilo otkrivene lijekove za neke teške bolesti. Tada su bile tuberkuloze, bila teška bolest nezlječiva, tako dalje. Pa su kasni otkrili lijekove. I to je lava milost. Čovjek koji je dao priliku da se liječi. je nije dao bolest i bezizladnu situaciju. Bolesta nema lijeka. I sad ovdje se postavlja pitanje kad se razbolimo, kad nas pogodi ova ili ona bolest, jer smo li se duri liječiti? Je li dužni, po islamskim propisima ili po širjetu, je nas Allah obavezuje da tražimo lijek ili nismo? Što vi mi mislite? Nismo se dužni liječiti. U stvar nismo dužni tražiti lijeka. Nije obavezno. Ali čovjeku je dozvojeno u stvar preporučeno da se traži lijeka. U da čovjek traži lijeka. Vidjet ćemo međus ovog hadisa koji, koji kasnije budemo, koji budemo jel, navjeli. Da nije obaveza, i tako kažu sam skućenjaci, velika većina, da nije obaveza se liječiti. Čovjek može trpiti bolest iz razloga koji su njemu poznati. Može trpiti bolest ili bol želeći da se tako, da se očiti od grijeha ili želeći da se dugovno lao približi, a nije obaveza na se liječi. Krenćemo s prvim hadisom koji govori naslovljene o i bolestima koje izade se vijednika. Abdullah ibn Mesud reda Allah rekao, ušao sam kod Allaho poslaniha sallallahu alihi wasallam dok imao vrućicu, to jest temperaturu. Dotekao sam ga svojim rukama i rekao Allaho poslaniče, ti imaš jako viso visoku temperaturu. Rekao je da, moja vrućica je kao u dvojici od vas, to jest jača je dupla jača nego kodobičnog čovjeka. A rekao sam to je zato što ćeš ti imati duplu namre. Allah poslanika Nebisala, to sam vam je rekao da. A potom je rekao svakom muslimanu kojeg zadesi neka negodnost, bolest ili nešto drugo, Allah će na, te, na, na ime te toga izbrisati grijene kao što lišće spadne sa drveta. Evo onaj razlok koji smo spomenuli. Allah čisti od grija tim i bolestima. Jer čovjek hodi ovom zemljom, jeli, prolazi kroz iskušenja i bolesti, Allah zastavlja na taj iskušenje različite neugodnosti, jer je sve dok ne bude bez grija čist, pa ga Allah kaže tada uzmi sebi. Tada ga Allah uzmi sebi, znači priprema ga za taj odlazak Allah subhanahu wa ta'ala. To je mudrost. Allahova koja je djeli skrivena u tim iskušenjima. Ovaj prvi hadis je govori o vrijednosti prije svega vrijednost posanih ale i salat usram za njemu ovaj dupla nagrada pa čak i za je iskušenja i nevolje koje ga zadese. A drugi dio hadisa nam govori da su da su bolesti iskušenja nači da se očistiva griha. Mi smo spominjali da su neki od Selefa, kada bi im dođi nevolja, između, sve, između svega i bolesti, oni bi se radovali. Zbog čega? Zato što su znali da im to donosi hajdu. Da im nevolja donosi hajdu. Ili će biti očišen od grijeha, ili ih Allah voli, pa izbog toga iskušava, želeći da ih sebi približi ili da ih sebi uskoro uzme, i radovali su se. Jer kaže da nema ovih nevolja, Mnogi su od njih govorili da nema nevolja iskušenja, mi bi na onom svijetu došli kao fukara, to jest bez dobrih djela. Bili bi bankrut, bankrut bankrutirali bi. Boleste bolest iskušenje i ispice vjernike i čišćenje od I zato kaže musliman ima poseban pogled na iskušenja, a boleste je jedna blesta iskušenja. Kako musliman gleda na nedačenje? Prvo gleda da su one znak, da nas Allah želi od grijan. I zato ne da ću, ne doživljamo pro tragediju, kao propast. Tako je bolest. Čovjek, otkriju mu rak ili tešku bolest neku, ono uzme užaj obisisa ili pišu to ljubije se. To se vijeniku ne može desiti nikadu. On se nosi stih. Ako hoće, neke se liječi. I može ovaj, Allahu se iskreno obraćati i tražiti sa uvjerenjem i uvjeđenjem lijek. Jer samo je Allah taj koji daje lijek, odnosno i ličenje. ne mogu biti znak Allahu i ljubav prema nama. Kad nas Allah iskušava, da voli nas i želi da nam kroz iskušenja pripremi veće deređe na ovom svijetu. Veće deređe. Možda mi svojim dijelama nismo zaslužili. Ono što nam Allah želi, zato što je Allah pravidljena, može, ako on voli nekog roba, a on nije zaslužio neku derežu, veću, koju on želi, a Allah mu i neće dati, dok je ne zasluži, ili dijelima ili trz iskušenja. I ako ne zasluži dijelima, onda ga Allah iskušava i podiže mu time stepik. Naravno, ako je strpljiv, ako je strpljiv u takvim iskušenjima, to je uvijek jer čovjek može i kroz iskušenje izgubiti, ovaj, izgubiti stupaj kod Allaha, odnosno može se udaljati duhovno od Allaha, Suhanna, Zato kaže poslanik Ha'ai i to je seran. sve što zadesi muslimana. Ovo je jedan hadijs koji nam, na osnovu kojeg mi informiramo svoj poseban pogled na nevolje, nedače i bolesti. Sve što zadesi muslimana, umor, obični umor, bolest, briga, tuga, ezijet, to je ga neka uznemirala, straha pa čak i trn koji ga obodrije. Time ćemo Allah uprostiti neke od njegovih grija. Hajdi izblježi Buhavija. I najmanja neugodnost koja zadesi vijednika nije slučajna i nije besvrli. Čisti nas od grija. Samo je uvijet da budemo vijednici. Kao što kaže Allah Sahana wa ta'ala, men عملا صالحا من ذكرين ونثا او هه مؤمن što bude činio dobra dijela bio muškarac ili žena a vijednik to je uvjet مؤمن Allah će mu dati da proživi lijep život na ovom svijetu a na ovom svijetu će ga negrati uš bolju na tako i za ovaj Ezijet čovjek može biti uznemiralna može imati strah može ova, imati brigu, bolest pa čak i kada se udari je li čeki čekićom po, po prstu ili kada se ubode na trni lekser to mu je cišcinja gleha zato ne psuji ne negodno kaže astagfirullah alasına znači svaka neugodnost koja nas zadesi ako smo vjernici ona je hajr za nas u drugom hadisu kaže kada Allah nekom nekom rogu želi dobro želi dobro pa zato što je iskren prema njemu iskren prema njemu i voli Allaha njegovog saninka. Kaže, ako mu želi dobro, ili kada mu želi dobro, u brzamu kaznu još na ovome svijetu, to jest u brzamu čišćenju od grijeha, da se ne bi čistio na Ako me Allah ne želi dobro, to jest ko nije zaslužio kod Allaha svojim, pri svega svojim vjerovanjem, iskrenošću, ko nije zaslužio da ga Allah voli do te mjere, kaže, ostavi ga da svoj grijeh ispašta na ovom to je Allahva pravidnost. Sljedeći hadis govori nam o vrijednosti bilaska bolesnika. Kaže, teobara djela Anhu prenosi da je poslanik Alehi Hs. l.s. rekao, musliman koji obiđe svoga vrata muslimana kada se razbori i ostaje neprestano u dženneskim bašćama sve dok se ne vrati. To je dok se ne vrati u tog vrata. Ovaj hadis i drugi hadisi mi smo već neke od njih jeli, o vrijednosti bilaska bolesnika, govore nam najbolje koliko je vrijedno posjetiti bolesnika. Mi, nažalost, vrlo često zapostavimo jeli, ovu praksu ne, ne vrijednost. Mi smo svjesni da su nisu naupavljeno na na nam ovi hadisi i zato je to zapostavljeno. Mi smo ovaj, jeli, ovu pitanje spominjali da je mustehab posjetiti bolesnika. Da je to prema jeli, mišljenju većine islamske učenjaka mustehab je lijepo i pohvalno. Nije obaveza osim ako će naša, jeli, naše izostavanje posjetiti bolesniku ugrosti njegov život. Dužnost je kolektiva, farzik i fajda, ga neko posjeti i da mu spasi život. To je dužnost. Ali općenito mustehab je posjetiti bolesnika. To mi govori mnogi hadijskog vas sljedeći, kaže... Ebuhurirav Jal-l-Altar An-u veli, Jal-l-Avog poslanika, ali, salat, prsalam, rekao, uzvišen je Allah će na sudnjem danu reći, čovječe, ja sam se bio razbolio, ali ti me nisi posjetio. Čovjek će upitati, začuđeno, gospodaru, kako da te posjeti? A ti si gospodar svijetu, kako ću tebe posjetiti? Reći će, zar nisi znao da se taj, taj moj rob razbolio, ali ga nisi posjetio, zar ne znaš, Da bi me našao kod njega, da si ga posjetio. Čovjek je tražio sam od tebe da me nahraniš, pa me nisi nahranio. Čovjek je reče gospodaru kako da te nahranim, a ti si gospoda svijeta. Reče će za nisi znao da je taj taj, rob od tebe tražio da ga nahraniš, a ti ga nisi nahranio, jer ne znaš da se ga nahranio, to bi našao kod mene. Čovjek je tražio sam od tebe da me napojiš, pa me nisi napojio. Šo će reći gospodaru kako da te napoji, a ti si gospodar cvjetova a on će reći od tebe je taj taj moj rob tražio da ga napojiš ali ga nisi napojio a da se ga napojio to bi našo kodene to jest našao bi dobro djelo kod Allahu kram tala Nas interesoval prvi juhadisa koji govori o toj posebnoj blagodnosti posjete bolesnom kao da smo ne, ovaj ne poredeći Allaha posjet Toliko je znači vrijedna posjeta bolesniku kao da smo laha posjetili. Zašto je vrijedno posjeti bolesnika? Zato što je čovjek musliman u stanju nevolji, njemu je potrebna tuđa podrška, to je podrška kad posjetimo nekoga. Potrebna mu je pomoć, potrebna mu je dova ulijevanje nade i optimizma. Zbog toga je potrebno posjeti bolesnika jer vrlo često posjetioci bolesnika uliju dodatni optimizam i to pospješi ozdravljenje i dokazano je da čovjek ako je optimista da, se, da će se brže i lakše oporaviti od onog koji je pesimista ko misli da će od te bolesti, da će dugo ovaj ležati i da će umrijeti. Zato optimizam prisutan uvijek u svakom momentu i moment vljednik uvijek optimista. Bez objero kakvom se stanju nalazi. Bolestan je, ali se nada da će ozdraviti. A istovremeno spreman je jeli, i na to stanje, odnosno na, na tu soluciju da ne ozdravi Ali osnova je optimizam. Sljedeći hadis, jeli, prenosi iširadu l-latihlana anha, da je Allah, poslanik alihi sr.a.v. rekao neka niko od vas ne kaže Moja duša je habuset nego neka kaže jer ki se to je jedan hadis je li koji ću pojasniti ove ove dvije riječi koji se spominju u hadisu a, znači neka niko ne kaže jer kada govori o sebi da mu je duša teška da je, da je jeli ovaj da koristi izraze koji ukazuju na pesimizam na loše stanje. Čak i kada je čovjek bolestan i u teškom stanju, treba govoriti riječi koje a, zrače optimizmo, koje ukazuju na optimizam. U arapskom ove obje riječi su isto značenje Kao recimo hod nas nismo kada čovjek kaže pa evo bolestan sam kaže evo ulijed sam umru, nešto u tom smislu, polomljen sam, teško mi je. A, ovaj adnis ukazuje na to da da trebamo čak i u stanju bolesti koristiti koristiti riječi koje ukazuju, odnosno izražavaju optimizam i trebamo biti edebni, to jest trebamo paziti na islamski edebni, da ne koristimo pogredne riječi. Za svaku bolest ima lijek, kao ovo smo na početku spomenuli, tako je nastavljeni hadis, kada je Džavira, deo landu prenosi da je Allahom poslanik, sallallahu alayhi wa sallam rekao, za svaku bolest ima lijek, pa kada se pronađe odgovarajući lijek za bolest, ona će Allahom dozvolno biti izliječena. Opet Allahom dozvolno, mi smo spomenuli da nema bolesti za koje nema lijeka. I ljudi tragaju, istražuju i pronalazi lijekove a lijekovi odnosno lijek za bolesti se nalaze u prirodi, govorim šta Allah stvorio. I to je osnova, prirodno liječenje je osnova. I čak i savremena medicina i farmacija najviše koriste znači te prirodne izvore odnosno prirodne supstance za pravlja, spravljanje lijekova. Jel Allah je dao, kažem, lijek za svaku bolest. Koja će se izliječiti, ako se pronađe pravi lijek i se, ali uzlahu dozo. Sve se vraća lavoj je vojni. I ovo je bitno, ovdje je bitno istaknuti jednu stvar, pomeni koja koja je veoma značajna, to je da se čovjek ne smije oslanjati i potpuno uzati u lijek. kaže evo našao sam ona lijek, on lijek sve, ne, ne. Već ima neku tešku bol iz takvoj skup lijek. I onda se bori da ga pronađe, da ga kupi, nakako pronađe ga i kupi i pomisli da u njemu spas, ne. U njemu nije spas, u njemu uzrok izlječenja. A izlječenje od bolesti daje Allah subhanahu wa ta'ala koji je stvorio bolesti, koji je dao bolesti. E to je razlika, Mi smo spominjali, je I kod ruke, da ljudi ne smu se uzdati, to je dio naše ide vjerovanje, ne smu se uzdati u lijek. I ako vidi lijek misli, ako pronađe lijek misli da je pronašao spas. Ne, nego njegova nada i uzdanje treba da bude, jel? Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno da, da se Allahu uzda a lijek je samo sredstvo sebe popijeli bismillah šfri, Allah, mashhuri Allahu bizde hiç bu to je ostalo i to je ono u čemu smo govor da je preporučeno koristiti koristiti ovaj liječenje odnosno tražiti lijeka a čovjek može bez tableta molte a može znači može biti bolestan i ne traži lijeka nego samo lagu se okrene a svemuči ti koji daješ i bolesti lijek, ti svemoćan. Ja znam da, da me možeš izliječiti, pa me izliječi i ne pije nikad lijek. A može čovjek i koristiti lijek, i, lijek protiv te bolesti ili koji pronađe, i da usputa Laha i koristi lijeka Laha molih, jednoj gluhov. Vrućica je žega, pa je raskladite vodom, Esma radil lauhanha prenosi da bi ona kada bi joj dobili ženu koja je imala vrućicu zatražila vode i sipalo je vodu u njedra govorići a lao poslanika i rekao razblažite je vodom i rekao je to je džehennemska žega. E sad ovaj hadis je postavlja se pitanje zašto je li zaista temperatura ili vrućica je li to džehennemska žega ili je to metafora, jedni smatraju da je to metafora da je to, pošto je vrućina karakteristika džehennema, džestina, da, da to Allah daje nama da, da iskušamo, da malo osjetimo vrućinu, da vidimo, da nas posjeti na džehennemsku vrućinu. Kažu i sam slučenjaci da je vrlo često da se dešava u narodskom polotiku zbog visokih temperatura i vrućine da se dešava u ovaj, udima ta vrućica ili ovaj, dobio visoku temperaturu ili sunčanica. Pa su imali običaj da je, da je liječi tako, da je ra razhladi vodu. I to je i medicina dokazana, da je to najbolji način obladanja temperaturi, lagano, lagano tuširanje, lagano tuširanje vodom sobne temperaturi, koja najbolje jeli, uklanja tu, trenutno uklanja temperaturu. Samo naravno mora se otkriti razlog visokej temperaturi koje mogu biti različite upale, onda treba liječiti te upale. Ali trenutno odpanja temperaturu. Ova vručica koja je bila poznata u vrijeme pisanika ali i kažu da je to vručica od sunca. Pošto je bila visoke temperature, nije bilo klime, nije bilo čak dovoljno ni vode, ni suncobrana, ni hlada dobro, kao što danas ima. Pa su ljudi vrlo često imali te vručice putujući po suncu i itd. Vručica briše gdje je. Džavri Ibn prenosi da Lavo poslanik, ali jeh se ratu ušao kod umu sajib ili umu mu sejebi i upitao šta ti je umu sajib ili umu mu sejebi, šta se treseš? Rekla je vrućica, Allah joj ne dao beričeta. To jest se nepotrebno. Rekao je nemojte proklinjati vrućicu. Ne smiješ proklinjati vrućicu, <hah> ni boleć proklinjati. Ona uklanja čovjekove grijehe kao što mi ih uklanja sa željezama čisti, pročisti je li, čovjeka kao što visoka temperatura pročisti željezom. Ukloni ono što je nevojno, postane je li, čisti, čisti čeljek. Što znači da čak i u nevolji ne smijemo proklinjati ono što nas je zadesilo. Mada ona nije pokazala, nije proklinjala kao što kod nas proklinju. Da Bog dao, da Bog dao. Da Nego Allah mi joj ne dao beri Dobro zakvante Allah joj ne da oberičeta, znači ne potreba. Jer ako imaš neč u to traje dugo. A ako nemaš garičeta, onda kratko traje. Je tako. Trebamo lijepo i proklinjati kad proklinjamo. Ovim hadisom ćemo završiti večerašnje jelilo, večerašnje predavanje. I da samo da kažem da da svaka bolest to da zapamtimo da svaka bol čisti čovjeka je li od griha. i tako bolis treba i gledati i treba je tako i prihvatiti jer opet je to lahva milos prema nama mi vrlo često mislimo da je nešto dobro za nas a u stvari asa entekreh shu'r wa huwa khairu lakum možda vi nešto ne volite kao što mi niko ne voli bolist kažem u tome je dobro pojas A možda vi nešto volite, u tome je nije dobro pa Allah bolje zna od nas. Ja. Zato se treba sa svakom situacijom pomiriti i biti srpljivi, a lauza na a molim Allah subhanu wa ta'ala da nas očiti od grijeha, da nas nadahne uputi na teubu koja čisti od grijeha, da nas sačuva svake nevolje i iskušenja. U svakom slučaju, bolje je da se čistimo teubom. Da se čistimo teubom, to je bolje nego da nas Allah čisti يسكشين من أولا. هذا واستغفروا الله علي ولكم فاستغفروه. إنه هو رفو الرحيم.